és az elmentek körtáncot alkotnak ott fejebb, Nézd csak, foszló papucsok, vidám talpak, lebegő fehér halotti leplek. Vera, Kátya és Olga, Tamara, Gajan, Natali, Marina, Irina. Együtt éltük le az életet. Viseltük a terheket, bőröndött, koporsót, krumplit együtt cipeltünk. Egymás mellén sírtuk ki minden keservünk. Megcsalást, abortuszt, árulást, házkutatásokat, rongyos irigységet. Egymásnak tanítottuk a megbocsátást, de előbb elvitték a férjeinket.